117. Amos Ciobanul, Osea cel neiubit. Amos și-a împlinit propovăduia sub domnia lui Ieroboam al II-lea, anul 780 sau 782 până în 733-746. El nu era un nabi de profesie. Citez, un păstor și cultivam sicomori și de la turmă m-a luat Iahve și mi-a zis, du-te și prorocește în poporul lui Israel. Citatul. El anunță că Dumnezeu va judeca popoarele vecine, Damasc, Gaza și Filistia, Tir și Fenicia, care au păcătuit împotriva moralei, ceea ce înseamnă că toate neamurile se află sub jurisdicția lui Yahweh. Totuși Amos tună mai ales împotriva lui Israel, a regatului de nord, împotriva injustițiilor sociale și a infidelităților sale religioase. Bogații au vândut pe cel drept și zdrobesc în pulbere capul celui serman, dar bogățiile lor vor fi minicite. Însă, dar acești păcătoși sătui își înmulțesc jertfele. Am o să audă și repetă cuvintele lui Iahve. Citez, Uritam, dispețuitam, prețuirile voastre. Când îmi veți aduce arderi de tot și prinoase, nu le voi binevoi și la jertfele de mântuire grase ale voastre, nu voi pleca ochii. Ceea ce așteaptă Domnul de la credincioșii săi este judecata și dreptatea. Închei citatul. Pe de altă parte, cultul a fost alterat de către introducerea elementelor orgiastice cananeene. Venerarea pură exterioară a locurilor sfinte este zadarnică. Citez. Veniți la Betel și păcătuiți și în Gilgal îl fără de legile. Închei citatul. Numai o reîntoarcere la credință poate aduce salvarea. Citez. Căutați binele și nu răul, pentru ca să fiți vii și astfel Iahve, Dumnezeul Savaot, va fi cu voi precum ziceți că este. Poate că Iahve se va milostivi de cei rămași ai lui Iosif. Închei citatul. Nota 11 Oracolele de restaurare și de fecunditate paradisiacă ce încheie cartea contrastează atât de puternic cu condamnarea de atâta ori repetată încât pot poți îndoi de autenticitatea lor. Închei nota Ca și Amos, Osea, contemporanul său mai tânăr, predică în regatul de nord. Vocația sa și sensul mesajului său profetic par legate de vicisitudinile căsătoriei lui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 În a doua povestire, Yahweh îi spune că se căsătorește a doua oară cu o femeie desprânată iubită de un ivovnic așa precum Yahweh, Dumnezeu Sabaoto, iubește pe Israel, deși ei se întorc spre Dumnezeul străin. Probabil că prima soție era o femeie care participase la riturile cananeene ale fertilității. Cât despre a doua, aleasă în pofida trecutului ei detestabil, ea trebuia să indice atitudinea binevoitoare a lui Yahweh, gata să-l ierte pe Israel. Oricum ar fi, proclamația lui Osea este dominată de amărăciunea lui Dumnezeu în fața trădării poporului său. Israel a fost săția lui Iahve, dar ea i-a fost necredincioasă. Ea a devenit desfrânată, altfel spus a abandonat zeilor canaaneeni ai fertilității. Israel ignoră că fertilitatea este un dar al lui Yahve. Citez. Ea a zis, duce-mă voi după iubiții mei, cei care îmi dau pâine, apă, lină și din, undelem și băuturi. Ea nu și-a dat seama că eu am fost acela care i-am dat ei grâul mustul unde lemnul proaspăt și am înmulțit argintul și aurul pe care l-a întrebuințat pentru Baali. Închei citatul. Regăsind iarăși exacerbat conflictul dintre Baal și Iahve, dintre o religie de structură cosmică și fidelitatea pentru un Dumnezeu unic, creator al lumii și stăpânitor al istoriei. O ne atacă neustovit sincretismul Baal-Iahve. (citez) Au săvârșit de străbălări, depărtându-se de Dumnezeu lor. Aduc jertfe pe vârfurile munților și tămâieri pe înălțimile colinelor, sub stejar, plop și terebinți. Închei citatul. Israel și-a uitat istoria. Citez. Când Israel era copil, eu îl iubam și din Egipt am chemat pe fiul meu. Dar cu cât îi chemam, cu atât fugeau dinaintea mea. Mânia provocată de nerecunoștința continuă îi spucnește. Pădeapsa va fi teribilă. De cea voi fi pentru ei ca un leu și voi pândi pe cale ca o pantelă și voi arzvârli asupra lor ca o ursoaică lipsită de pui ei și le voi sfâșia în cel tare al inimilor. Lei să-i mănânce și animalele sălbatice să-i sfârtece. Închei citatul. Cutul pur exterior nu slujește la nimic, căci milă voiesc, chiar nu jertfă și cunoașterea lui Dumnezeu mai mult decât arderile de tot. Locurile înalte unde sunt celebrate ceremoniile sincretiste vor fi distruse. Singura salvare este o întoarcere sinceră către Yahweh. Citez. Întoarce-te, Israele, la Yahweh, Dumnezeul tău, căci tu ai potignit din pricina fără de legitale. ziceți lui lui, iartă-ne orice fără de lege ca să ne bucurăm de milostivirea ta. Închei citatul.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 Și ea va fi voiasă că în vremea tinereții ei, ca în ziua când tu ai scosă din pământul Egiptului, și va fi în vremea aceea că ea mă va numi bărbatul meu și te voi logodi cu mine pe vecie, te voi logodi mie după dreptată și bună credință, într-o bunătate și dragoste, închei citatul. Aceasta va fi o întoarcere la începuturile căsătoriei mistice între Iahvă și Israel. Această iubire conjugală anunță deja credința în mântuire. Grația lui Dumnezeu nu așteaptă convertirea omului, ci o precede. Nota 12. Ferrer, În chip paradoxal, imageria maritală folosită de Osea este tributară cultelor cananeene ale fertilității pe care le combate. Vezi totuși André Nerer, l'essence du propetism. asupra semnificației existențiale a simbolismului conjugal în gândirea religioasă ebraică. Traducerea experienței mistice în termeni de unire conjugală va fi preluată în interpretările ebraice și creștine ale cântării cântărilor și mai ales în teologia mistică a contrareformei. În mistica Vaisnava, în schimb, unirea mistică între suflet și Dumnezeu este ilustrată de iubirea adulteră dintre Rada și Krishna. Închei nota. Să adăugăm că simbolismul conjugal va fi utilizat de către toți marii profeți de după Osea.